Психіатра зробила ще кілька кроків, опинившись на відстані метра від підвіконня, а тоді звела очі, ковзнувши поглядом ботові за спину. Хотіла пересвідчитися, чи ціла загрожа. На дротяний периметр лавутера так і не глянула. Від того, що вона побачила між сіною ДВ та зовнішньою огорожею, ноги стали як желе, а в животі... Затріпотіли холодні метелики. «Ріно! Ріно!» – заврищала дівчина. Вона почувалася оглушеною, наче за два метри від неї в землю торохнула блискавка. «Аллане, сюди, мерщі!» Відразу стало ясно, чому не зреагували рухові сенсори, чому не було сигналу тривоги периметр ніхто не проривав. Цього разу боти прийшли з середини, з боку другого інженерного корпусу. Розтягнувшись Півмісяцем, підтюпцем стікалося зо два десятки малюків. У будь-чим, що потрапило під руку. Вони гуртувались коловоріт номер 1 і номер 2, а також по вікнами – до яких могли дотягнутись. Слідом за авангардом підтягувалась решта. Шістдесят ботів, вибравшись із констабру, оточували житловий корпус. Крихи Лаури застали Алана Грінлона на сходові клітці. Він спускався на перший поверх поснідати, помисливськи звісивши Ремінгтон через плече. Розчувши своє ім'я, американець нашорошив вуха, прослухав дві секунди тиші, після яких Лаура залементувала знову щось не член роздільне. За криками з їдальні долинув розбитого скла. Аллан скинув дробовик, зняв запобіжник і, перестрибуючи через дві сходинки, кинувся вниз. Він вискочив у центральну галерею якраз тоді, коли перші боти сипонули крізь одні з двох дверей їдальні. Психіатр на той момент репетувала вже без угаву. Алан двічі поспіль пальнув у схопчення хлопчаків. Одного таки підстрелив. Малюки, шарахнувшись назад в обідню залу, не встигли пролізти поміж стулками розсувних дверей. На долівці залишились пунктирні лінії з кров'яних цяток. Гріндон пересмикнув затвор і кинувся на вздогін. Це стало основною помилкою. Залишаючись в коридорі, Алан мав менше простору для маневру, а зате був значно краще захищений. Йому потрібно було пильнувати лише три хідники, два, що вели до їдальні, уздовж лівої стіни, і один до центрального виходу з боку ДВ, прямо попереду. Він міг би дочекатися Ріно і далі придумати, як діяти удвох. Заскочивши до зали, чоловік опинився сам на сам з ботами у просторому приміщенні, де не було нічого, окрім столів та стільців. Він виставився. І боти цим скористалися. Котрийсь із малюків шпурнув у нього каменюку, влучивши точно в лоб над лівою бровою. Кидок, їх завше вийшов сильним, алана розвернула, він розкинув руки і, зойкнувши, полився навзнак. Дробовик ударився од долівку і відлетів убік. Зі зловісним сичанням шестеро чи роботів кинулися на беззбройного інженера. Американець не втратив свідомість, проти піднятися йому вже не дали. Рінохет Хантер не чув здійнітого лаурою Лементу. Надто багато переходів та дверей Розділяло його кімнату в спальному крилі та загальну їдальню. До нього також не долетіли звуки розбитого скла, коли боти висадили шипки в обідній залі, вікна його спальні виходили на протилежний південний бік будівлі. Зате постріли Хетхантер розчув. Відлуння прокотилося в коридорі і двома тихими, але виразними сплесками. Просочилися в його кімнату. Впізнавши гавкання Ремінгтона, Ріно прожогом зіскочив з ліжка і безгучною тінню вислизнув на коридор. На відміну від Алла, на Ріно не кинувся сторчолов на перший поверх. Вслухаючись і тримаючи гладкостволку на перевіз, хетхантер дістався з ходової клітини і став обережно спускатися. Втоплені під масивним лобом мутні очиня ретельно обнижпорювали можливі схованки, що траплялись на шляху. Жаль, це не допомогло. Дібравшись до входу в їдальню, Ріно припустився тій помилки, що американець зайшов всередину. Сталося це не через необачність. Ріно чув звуки боротьби, бачив кров на долівці, сліди шроту на стінах. Попри це Амбал припустити не міг, що боти на волі і вже у будівлі. Або ти чекали. Один з хлопчаків пірнув під руку Гевала і задер цівку Ремінгтона вгору. Вибити зброю з рук Хентхантера йому не вдалося, однак постріли... Ріно встиг натиснути на курок три рази, виявились даремними. Смертоносний хріб полетів у стелю. Інший, немов павук, чіпляючись за сіну, вискочив найманцю на спину і, всівшись на шию, силкувався дотягтися до очей. Перед тим, як заплющитись, Ріно встиг побачити, що його обсідає чотири десятки ботів. Це скидалося на кошмарний сон, в якому виплатки пекла прийшли помститися за розстріляних товаришів. Віно довелося випустити Ремінгтон з рук, щоб скинути потвору з голови, інакше він ризикував залишитися без очей. Йому це вдалося, та щойно він звільнився. На нього налетіла ще ціла дюжина малюків, вони вішались на руки – чіплялися за ноги, норовлячи повалити найменця. Протягом останніх днів боти сиділи на самій воді, вони охляли, драбенчісті ребра, ключиці і коліна не під шкірою, немов мов шарнір якогось механізму. Завдяки цьому певний час ріно благополучно відбивався, втім, незважаючи на слабкість малюків, було досить багато. Вони облипили Хетхантера, немов мурахи сарану. Троє хлопчиків тягли Лауру за руки до плити. Якимось дивом її окуляри не розбились. Оправа сповзла на лоба, де зачепилась запасма волосся і так трималася. Дюпре зійкала, стогнала, але майже не пручалась. Алану Грилену теж було не солодко. Притиснутий до підлоги кількома ботами, один з яких намагався його душити, він відчув, що не притомніє. Якийсь із ботів затиснув його ногу біля коліна, інший наліг на гамілку, вигинаючи її в бік. Алан почув моторошний хрускіт і закричав. Йому здалося, наче хтось живцем вириває коліно, стрихітливий біль Примусив послабити руки, якими чоловік стримував душителя. Моментом пальці люка сталевим нашийником обхопили горло. Все, кінець виступило в голові. Перед очима нас заклубилися кола, легені затлівали без кисню. Він майже не чув зойки Лаури. Та люте рикання ріно. Звуки долітали змазані тихий, немов з телевізора, що працює в сусідній кімнаті. На якусь секунду він провалився. Довкола пролягли чорнота і безмовність. Відчуття зникли. Проте не зникло усвідомлення. Чоловік продовжував думати і осягати, а значить залишався живим. Потьмарення тривало не довше секунди. Першим, що привело інженера до тями, стало щось тепле і вологе, що розтікалося по животу. «Мене випатрали», – обурився Грінлон. Йоли пали. «Мене випатрали, як індичку». Факт того, що він може обурюватися, Вельми його здивував. Потім Алан подумав про дивну легкість у горлі. «Чорт, я або мертвий, або мене більше не душить!» Насамкінець почали повертатися звуки. Зліва, не так далеко від його вуха, схлипувала Лаура. Десь унизу, ближче до дверей, їдальні для Алана, який лежав на спині, то було саме внизу від Харкова вся Ріно. Поміж тим... Пробивалося плямкання і скавуління. Американець розплющив очі. Бот, який за до того по звірячому притискав йому горлянку, нависав над ним, висилопивши язика і пускаючи ротом слину. Те, що Алан спершу прийняв за кров з власного випотрошеного черва, виявилося теплою сечею. Чувак, ти. «Ти обдюрив мене?» Сторопіло пред'явив претензію інженер. Бот завершив свою справу і, спираючись на руки, нависав над Аланом. Він мотав головою і хитався з боку в бік. Ще один малюк уклався щокою на кахлі і, відштовхуючись колінами, сунувся повз інженера. Руки безживно волоклися слідом. «Це було б кумедно, Якби не виглядало настільки відразливо. Вивільнивши руки, гренлон відкинув бота. Що сталося? Алан звівся на ліктяж. Коліно вибухнуло болем, права нога під немислим кутом випиналася у бік. Чоловік закусив губу і не ризикнув підніматися далі. Роззирнувшись, американець забув про біль вражений сюрреалістичним видовищем. По всій їдальні повзали і збивались худлі малюки. Боти нагадували молодих мімів на репетиції мало зрозумілої пантоміми. Вони були як черви. Білі, безмозкі черви на темних кахлях підлоги. Спрацювало. В дійсності Лаура не схлипувала, вона намагалася розсміятись, от тільки напівзадушене горло не спромоглося, ні на що ліпше заперечисте хлипання. Що спрацювало, притулившись спиною до стіни, прохрипів хетхантер. Дівчина пустила окуляри на ніс, ліве схельце тріснуло, але лишалося в оправі. На радущах скочила на ноги і випросталася. Кров умить відхлинула з голови. Я кажу, тільки й встигла вимовити Лаура, після чого чах їй померкла. Вона схопилась руками за повітря і, як стояла до гепнулась, Витягнулася, прийнявши позу точно, як у голівудських серіалах про копів, ноги ледь розставлені, Носки туфель загнуті всередину, права рука лежить напівзігнута над головою, ліва випростана в бік. Ну, ти, блядаєш!» даєш, трохи подався вперед. Жапоїдку, ти чого? Дюпре відірвало лице від нолівки, з носа капала кров. Обидва скельця тепер були розтрощені на друски. Зі мною «Все гаразд, я просто в голові запаморочилась». На цей раз француженка піднімалася без поспіху. Неквапом звелася на руки і сіла. підсліпувато примружилась, змахуючи зі щік осколки лінц. «Прокляття! Мої окуляри!» «Що таке з вилупками?» – ніяк не міг зрозуміти Амбал. Він застрогою зіркав на ботів, Притискаючись до стіни, біля її оніг гадючилося щонайменше два десятки. Ріно, лице Лавру, прояснилось. Спиняючи кров, вона затиснула пальцями на свої пазухи і прогугнявила. Тимурів стимулятор спрацював, боти запустили програму, га? перепитав південноафриканець, суміш, нестерпно акценту. Та гаркавлення позбавляли останніх шансів зрозуміти хоч щось із того, що сказала дівчина. «Боти стимулюють центри задоволення», – чіткіше повторила Лаура. До Гевала поволі доходила суть того, що відбулося. Реакція була доволі несподіваною. Хетхантер озвірів, вишкіривши з усієї сили, Жахнув ногою під бік найближчого хлопчака. Від удару бот відлетів на кілька метрів, але при цьому навіть не скривився. Його плечі мляво смикались, очі залишалися моторошно закоченими.